Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasullillah, salallahu alaihi sallam. Moralit të të parët tonë, të babat prindët tonë dhe nënat tonë edhe të gjyshtë dhe së të gjyshtë tonë më sigurit ka qenë maj marrë. Më sigurit marrë shumë, maj marrë. Na në më ketë jetën e teknologi së rejë të këti zhvillimit teknologikë, të medjave elektronike, Ne jemi në prap paka shumë Jemi në prap Sjelljet e e vladve jenë bo Arogantën dhe i prindve të tyne Se të i pa në përfilma Të i pa në përgurbeta Në të i pa qësifar Sot ponshë në gjendje e vladim I thonë babës edhe nënës Fjallën mat fliqt ku existonë Mësta primendim në po mat fliqt në fjallë Për jathot Shalë Allahi në shpëtonë Prej mat keqes dhe mat ligave Amun Për duhet ju thëmë vlazën të gjithëve, ju këmë thëmë disa vende, edhe ju kushë s'kini qenë këtu t'ja uri kujtoj këtë rastë. Babat tonë dhe nënat tonë, kushët t'i kenë pasë matë dopta se na. Matë dopta. Ja si janë kanë kushët të, të prinderve tonë, edhe ju e dini, por ju shumë tri që ka jeni nuk e dini. Qëta matë vjetrit e dinë. Nona tona e kanë bo bukon vetë. Po ma heret e kanë bo bukon unë e di, kër e kanë bo bukon prej bukelbi, elbi, elbi jë gruni, bukelbi. Buk këllamoq Buk edhe theken. Buk vetën këllamoq që nuk e ka shpue dora, qatë dobet, gurë. Me gjithat, bukon e kanë bo vetë. Edhe çat i yemek, çat djell, çka kanë përgatit, e kanë buvë vet. Naifia ambalsim çka ka pas, sheqera ka pas në të zeman. Sheqerë nuk është ditë. Unë e di shumë mirë për Bayram, kur shtitchim në porlagjën ton, na i fshin ka dy kokë sheqer. Dikush ka një kokë sheqer, çe çe sefar sheqer, a? Kush, kush ka pas? Kush ka pas, kresh na i fshin e na i rushim fëmia. Në përgjepa u përlyshin U përlyshin të kokrat në përgjepat ton Të i rruj E dikush Kemi pas një, një, një, një bujarë në shatin ton një, Që ka pas zemrën matë gjon aj, E blejke apo stafat Më i gzuë të fmi Shumë që qërë edhe me grusht në i pke Nuk në i pke dy ka një o pëtri me grusht mm -hmm. E në i rrujshim Në në tona në i bëjshin ambëlsir Për bajram Që tonë që farë kanë ditë në në tona të kuptomit Baba t'on chat gurbet, nona tona e kanë buktovet, këto vën këto vën këto vën, edhe plus asaj, çdo vit unë e marr në mend si fmijë, patjetër baba dhe nona më shtruaj iftar me shtrua thjera krave në aranat e miqtë dëslorës, iftar më ushtrua. Të nuk po e marr këtë temp, po, po ju vë këtë do po ju tham. Tash, tash, tash, as nona jote pa po as gruaja jote. Bukën se banë blesh hazër. Gjellën nuk e bon e blejsh hazër, të gachme Ambërësiren e blejsh të gachme Lëngët e blejsh të gachme Kreta edhe kushtët i kje matë mira Edhe grun, bur, grunit Qëpar të bukësot po hahat në përdu nja Edhe kur kërku i su një japish një iftar në Ramazan E këtu adishpa bës bujith nopi me jet Vetit për thamë dhe ty Dije që jesë motan A nje që ati që ati dhe jesë motan që qanë <laughs> kupto aftar qka me bo pëse kanë dhonë buka, thë babat tonë me pyytë, pëse babat tonë ma shumë bukë të thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam që këpër, ku janë në bështet e janë një blazni edhe pak për pare, jetës në së të mbush në odën jetës e këdem për pare Ata që kanë dhënë bukë më shumë, jenë në bështetë në diqka, pëse me dhënë bukë? Dikushtë e nga, të folë tashë, pëse me dhënë bukë? Pa, mësikon pasu në argatë në kalamoqë në prashita? Aja është prejtë si cilë e këtë shëjtani e ta të thuj që shto. Nuk i pëtë buka pëse s'ke pasë. Buka i pëtë fise Bilillah. Ka thonë pejgamberi, kur ka ardhë në Medine, Ja e juhën nasë, ato imut taama, vasilu lërkama, vasallu an wa nasën i jam, tëtkullu lë gjennët e biselam. O ju njerës, si kërën pejgamberin Medina, meni rëndi i kamësu sahabë, jip një bukët e tjerva. Lidhën i në farefisni, dhe falni namaz natën, hinin në gjennët e biselam. Në përshëndetje ta Allahut Gjelle Gjelalu, tëtkullu lë gjennët e biselam. Në gjenet me hinë, shiko që farë parat kushti i ka bu pejgamberi, a.s. Në medine, sahabët, që kamësuan prej pejgamberit, a ju ka ardhë brez pas brezi, brez pas brezi, ka ardhë dherë të baba ju, të gjyshja për së të rgjyshjit, që ka dhanë bukë dhanës. Edhe ka dhanë bukë të paret ma shumë. Pra ne edhe ju vë pjuthëm tash, bahuni bujarë. Buka ku ju bashkon, ju bashkon vlas një lakë. Sofra ku ju bashkon, ju bashkon vlas një Shikos e habët qëfar bukë kanë dhonë. Ka pas një popullë në Medine i kanë thonë, Ahlus Siffë. Mo haqerë për i Mekës, s'kanë ku me fjetë, ka në ardhë në Medine, ka nikë prej që farve në Mekë, ke ku me shkuën në Medine, po flenë në gjamit Resulullahit s.a.s. Ahlus Siffë. Ka nëjtë qëtishtë, po ku me hangër bukë? Mas namazit jacisë, pejgamberi ishë për dante. Shkot ti të kjuhabuk, ti shkot të kjuhabuk, ti shkot të kjuhabuk, ti shkot të kjuhabuk, shko kjuhabu. e u bade ibnus Samit, i thyrë keçdënat, ka të të dhe dhe vetë, mi u dhe ndartë, edhe shko një flinit. Sahabi ju. Salam. Salam. Aj, i u i për keçdënat, dhe në mëment, edhe qëfar kusht e kënë pas ata? Bugdhanja që ka banë? Ka qenë një sahabi tjetër, Ka <tok> pas e emnin Talha Ebu Talha Edhe ummu Talha Shiko që ka kanë bo këta dytë Ju ka ardhë në mësafirë ma së jatsije Në atën Kanë thënë bërën, urdonë, hajde, urdonë, ka ardhë Mësafiri Ta shëkë qyrim kushemine për banesa për bire Filani Edhe këta leshë këthejet të soba Më zbojnë rap-rap, se po një nejë që në ati jam shet gojën fëmijëve. Sa kus. Se ka të zakin pikat e unit. Ose daja fohalla fse. Merëmën. Allahu e spëshë. Ha, më çaj jahiliyet i shkaban. Kur bëhet, kur kur çumbohet shpirti i muslimanit, kur bëhet gërç zemra e muslimanit. Ek çir po rat fort hajdutin e djerës, çka? Llapovin fëzën në sajt, sai shtëpinin. Shkëndor Abu Talha i kardi mesafiri masiaçis. Ka dal grua ka thon, "Çka bëjmë me buk? A ka diçka?" Wallahi sahabët kanë pas bukë. Mosxheroni. Ta shtëpjet tona buk mos poçi në ninë. Ka miell. Miell mos pash, kavris. Kavris mos pash ka speca, kadia, qaturchi. Okej. Po ka spagheti, makaron, diçka pa çare ka me pas shtëpia jote. Ka kletas shtëpia. Unë sbesoj që edhe fukaraja më e madhe në Kosovë, më i madhi i fukarave, më i keq, çion man jan dit keçën, nëse nuk ka shtëpi, s'ka shtëpi, mirë po ka mundsi me pas në shtëpinë e ti miell që i ka dhënë dikush, ose në i makaron. Ose në i litër të tomël, çumsh. Sahabet nuk e kanë pas, ka butal hasë ka pas. Shaka burr ka, bur, ka thon burri i ka thon burr ka vetëm në këtë tomël, për beben që do ta pije natën këtë tomël. A në qëka bëjmë, thot, jepja me një hëtë omënin mësafirit, po qëka bëjmë me bejbën, thot, e luhatim në dje, për e ze gjumë i nje sërdi të rejnë e fakarej. Dhe, mësafirit nuk din, që s'kije, mësafirit si t'jabi është bismillah, Po psi sa e takish dith çbe bojote nuk ka tomë ose ky si ti thot valla misafir e kam çe pik tomë por fëmia s'ka si du hu spi aj mos e pi se te <të> ken liftkret ato. <të> a misafirit me para çit bukë me një herë është sevap i madh. Kan thon ulemat e dinit islam gjashtë gjëra. Gjashtë gjëra duhet me ngut. E para kur vjen misafiri, mja çit bukën me, me një herë. Ja misana je për bukë sa i marë i vjen a je për buka e para fjallet sa të vëllaj jo sa i vjen marë në që i të buka në dyta si të vjen vakti namazit që duhet mungut me njëherë me falë namazit e treta vajze kërbohat me martu me njëherë me martu jo me prit o bo për martes se martën vëtë vetin ta një tiken tre e katerta Kër bësh dhe gjuna, me bëtov bëj stikëfarë me njëherë. E pensta, me dek dikush, me njëherë me qullë vërezat, në zetë. Ja me prejtë, ej, prejtë nisëm, une vi nesër, ma i rëflonin, ma si qinisë. Episodit dhe në nesër, me e kallë, batinësonin dë shpijen, a. Skebë na fakt, tjenë gurbet, gurbeti ka të më... Pi presim me gurbet, ka bova ki masjaci, së peshtim dhejë në ata qka dek. Pse? A i s'po vjenë pi, pi s'angallës Ka ardhë një një për parisi të konë të botë sopa rrugës në pepresim atje. Por shka ke bon, ta konë vëzit bërë dyqë në të dhijet, këtë zvitër qëshem qësh e likopterat këtë për cialë këtë të vëzitë. 7 her e këshin dënua rrugës. Të jadeshë me mid vetin, a shkete bu, në mandja ti të, të azonë babon. Bu paskona e që e kërë qyrë babon <laughs> ti, <laughs> në i që e kërë qyrë alaj. E këshë e marë ma zveti atje, Se së në përkëshyri qatë nga të përkëshyri këpëja tjejit. Një për shkama, vë Allahi të lëshan u ju dhasht kredve, e dashurin dhe i prindve, e të i shikonin prindet që është ma mirë. Se ka plot që i kanë lonë prindet vë Allahi që shomë ma keqë në vendlindje. Që shomë ma keqë, që shomë ma keqë. Këni kujdes, kujdes, kujdes. Sa so u bonë përën, sa? Edhe një. Edhe një, meti. E këqërim në dhe njëherë E para, buk me qita E dyta, namazin. namazin me falë E treta, qika Qika, kushon fa martu ish, Allah martën <laughs> <laughs> E këtërta <laughs> E përsta Të bëj stikëfar E gjashta <laughs> Gjenazën A buon gjashtë a 7? 5 Kus ka bor gjuna me botë e obistikara Kër vjen namazi, që ke në më mërtë Edhe gjashtë anshtë borçë si ti ki e dhe kuj I ke borë parët me akëthi borçin me njerë A gjithën gjashtën? E të Kërë botal haja dha bukën, metën Kërë qohët nesër, misafiri shkën shkon në Butalhatë Resulullah sallallahu alaihi wasallam pejgamberi alayhi salatu wassalam iknaçur edhe po çeshet edhe po i thotë Butalhasë Butalha, butalha shikake në botë ju pron familjet juaj që Allahu ka keshme sjelljet e juja pron. a mijde. Falëllah. Sa ja Resulullah kemi pas në misafir, jeki më dhan tam linë fondit këtu xham moskës. Dhe me që ata Allahu ka qenë razi, ka keshë me vefërën s'jallën e ju i dhe i mësahirë. Qëpë janë bukëdhën janë islam? E kjo të e mështë dhe gjanë. On duhe pak disa minutët të jamarë ju e masë ju të buët, të masë jacisë, të jamarë jetë në tre minutëa për një diçka tjetër. Imeti janë Muhammed sallallahu aleyhi vësallam, e që shqiptarët na jemi pjesër imetit Muhammed sallallahu aleyhi vësallam me shumicë, na të cilët themi La me këtë dëshmi apo me këtë shahadit e përtrin imanin ton në rivajetin e pejgamberit kartë a.s. që ka thënë gjëtë di du iman e këmbi qovli La ilaha ilallah përtrin e imanin e ju i duke thënë La ilaha ilallah Muhammed o Rasulullah s.a.w. Ajeti Kuran i Kerimit që përduhë rëftëcilit më fëllë kartë Kuran i Kerimit dhe i ka thënë Rasulullahit s.a.w. Ja Ejohen Nebiyu Kulli e zvajjike ve benatike ve nisa il mu'minine, yudinina alejhinne min gjelabi bihinne dhalik edhna ju arrafne fe la ju dhejmë. Vë kënë Allahu gafurur rrahima. Prej surës al-Ahzab nëmë fazër dhe nëndë, ajeti cili jau bon borç mbulesen e femna ve muslimane. Ajeti kuranori cili jau bon borç këtë dëtyjët obligative, femrave të sidatënë, La ilahe ilallah, Muhammadur Rasulullah, Transmeton a ishje radhjallahu ta'ala anha, gruja Resulullahi të nën aion radhjallahu anha ka than, kur erdi ajeti i hijabit i mbulesës, ishim në duke ecur të pambulluar ajash të rrugve, kur erdi ajeti kur anor, umbuluan femnat ensarve të muhajërinve që ishin në Medina, u bonë si të ishin sorra të zeza në rrugët e Medina. Edhe nuk qarkullonin se po thehet ligjës zotit me ecë pahavale pambulesë, ati ku kishë mbet, ati që ndronë të edhe thonë të kush kishë fustanin e gjatë e mbulon të kryet kushë e kishë të shkurt, s'kishë me shkanë bulua i thonë të diku i shkote filon vend i shkote shpia ma merë të veshëm të ven që tu që mës të ecimo e zbuluar shkanë kjo mbulese në prej shumë gjerave kemi minusa minus. kemi minus që femnet tona muslimonet shqiptare nuk e falin edhe namazin burri e fal 5 vaktin gruja asë njëherë seqë dhe zbjerë. A kjo është katastrofike, s'pëdu me bodoni prishje, mësë në keqë këptoni. Vëllahi, feja islame, muslim, feja islame e jone, a nuk ka ekstreme, dikush do të shumë ekstremizum, shumë mësë është rëngohë gjafenise përse të dika. <laughs> di Kështu në athojnë neve? Jo, vëllahi, në muslimon që e falë 5 vakëtin, gruja mësë me falë namazin, është shumë e drejtë para shëriatit islam me e lëshu e gruën përse vep mës faljes edhe të bëftë mirjes si ishë beqar aaa <laughs> oh. për gruja e falë 5 vaktin burja se që të kryu sesh dhe dhe pi piva ose pi dohan gruja me plëtë drejtë shkonë të kadia të gjukaci islam edhe gjukaci meni her i banë në darjen pire të veshtje më mm. Haftohën zhivotin <laughs> Ka ardhur nesa me mbules Allahu Gjallaj Gjallu Kur ka kryua ademin dhe havarë në gjënet Ademin dhe havarë në gjënet Pare të njëri që ka kryua në gjënet I ka kryua të mbuluar me veshe Sepse vesha e hjeshon njerion E Allahu Gjallaj Gjallu U pëthët O të bitë adamit Ja benje Adem, o dhvita Ademi Unë ju kam kryu edhe kam kryu për ju veshe Që t'ju stëllikësi me to Allahu veshe në ka kryu Edhe i ka kryu në gjenet të veshur Merë po pas një problemi të cilin e dinit të gjithë Ka hangër Ademi a.s. prej pëmës e cilë është e ndaluar Mo hangër në gjenet E kjo është bon prej Ademi a.s dhe një caktim i til ka qenë i regjistruun për të bërë Ademi a.s. 14 vjetë para se të kryoj Ademi ka të regurë Resulullah s.a. në hadithin të cilin e kini në sahihil Bukhari Êtë heru bon gabimi se qdo njeri qka e ka caktu Allahu Gjellu, Gjellu prej gabimit s'ka qare pa bosën pështesh u bon bërn të obejstikfar bjeri mas me të obejstikfar prej atin e gjasht gjerave që i përmenda qka ndodhi e boni nga bimin edhe hava si buri, se shëjtani i mashtrojnë gjenet, pasi që u bon armik me birin, me ademin dhe gruën e vetë, u bon armik se bepi, se bepa tynë e Allahet skash kam i bon, se shëjtani së një bon Allahet gjële gjële lukë, kur gjëmë askush, e skash kam i bon atë herë mi metën qafti, përse vep të ndë mund ka qip, kadal ty shka kam e bon, adin, kër përlahën dëfmi me zveti, një një mund të qetri, një një mund Ajë që ka hupë për, për atë i së në banë kërgjën atë i që e ka rrehur, është ka banë që kënë një matë vogëllja rra për i në atë. Ajë që papaja antën? E shëjtani këtu së kashë këmi bon. banë, Allahu te Celle Jalalu, për arsyesa u von shejtani, mallkoi Allahu për arsyesa nuk e kreuur nga Allahu, atëherë sakaç kam i bë, bon, Adem përsebe pteje mund ke bocë ashtu, ta shtikëm të e e me qaf, i të punësin. Edhe më çafa Ademit e mastroj, edhe i tha pi lart, masi e porzu Allahu te Celle Shanu pi xhenetit, apo doni me kanë përgjithmon këtu, edhe asaj pemës që jan, ngjit janë shejtoni i ka thon shajaratul khuldi, pemë e gjathmë, masi të hani jini këtu në knerësia. Shejtoni sa drejt, sa ai poshtës. Shajaratul khuldi Gjëthmonë në gjennetju. Më dhe insoni e ko atë pjesën e gabimit. Pjesën zemër të kryu me e ko. Një kod, kodi. Një kod, që shpithajt, një qip. Një qip e ko, për me gabua. Një qip e ko, mu me potobë i stikëfar. Ta shtë në farë gjep telefonëve që ju kanë një farë të farë qipa. Së spritim, shkena ta qipa. Motë ju thëshim na qipa, qipa me lira. Po që ajo është, qip, qip me rezerva, një sanë që po rezervon fotografi me filma në kinema. Ai hyr. Çka ndodhi? Hajde për jashtë. Jo për jashtë, tash e hanë në premun, mos e kanë hanë në premun. Prej çati gjinon, ata dhemi dhe hava u cullakuon, u cullakuon, xhenet u bon cullak. Kyra dhemigrono, gro, çurpo, burskav, burne mumluva. Fotofi qe xifani aleham, alehim min varq el janna. Mum mum bulova. Shkapom bulosha, dhem pikuj po të vjen marrë kërkon se ti vështirë të gryjë atë. Se si hava shka mbulohet, ja, shqipe, mm. ja, po mbulojë, dhe muzaki do konfumi ska kërkon ti, sikovet burrë. Po pse ani pra apo javën xhuxum mbulua. Po thajnë fjalë shipe e kënë ndëgjuar instiktivisht ata kan turpin. Ja, në kapun instiktivisht tan turpin. Po Allah i kur i ka krijuar prej brumit, pra filloçit, ja ka çik një një një një luk qfasat të marrës. Që nëse ndodh diçka më të armërare. Pa po bukush që i çesin, çeton, çeton, çeton, çeton ja çesin, krypi çesin, po dhe sheçeri çesin. Për çka? Për më pru, tamam. Prandaj kurishojish fëmijë, dakë pa fëmijë kur zbulogon jasht, sa dvajë lën fëmijën. Dytra vjeç, swohan, si tash ajë për jashtë, çka bën fëmia se taniri u ka e, vendet të turpsh mejo soi, i thosh auretë galidha, galidha tromba. Fëmia që shëten nënë, fëmia i vogël, fëmia i vogël instiktivisht jo, për Allahu këtë shkallë, instiktë, së zbanë kështu, kër të hecë rrugës, këtë splohër të shkëtë. Përve të rëndi, eee, eee, shkak i e vërë, eee, eee, eee, eee, eee, këpër dhja i që qënë jonshtë në sandë marë, qëti avrët galilaj, së në rabë, që avrët i rondë. Ake përfënjë qëshbë, eee, e E vjen tani, kadal, kadal, jam ashtrojnë me televizora, me televizora, në këm pa vitin e kaluar njështë diqfarë protestën e Angli, me qim ishin si lop, luk, ruk, dhe ishin dhe atë si lopët, me një lukë, rukë, plëndonit, burët dhe gra, krejtë cu lakë, qësh i kapalë, Allah të lështë. A shqekë shu i hajvanatë. Ja moda, do hajvanija, gjahilije i mazë. Subhanaka, ja rabbi. Nejë të në gjonë, po e bojë kanë, Shqiptarët tonë, zi Allah i lëzoft me gratë e vetë, atë shku mu bo cullak në malë zi atje në lëqina, për në dursa, për po atje në në, në, në, në Turkia, në <gessizom>, an takia, për shidhjumë, përsa në takia, në talia, në talia, e mu cullak u e kretë, e mu rëzit për marë rëhiq. Nona e mbarë njerëzimit Havaja, i ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Turpin e kafalë në shpirë të njeriut. Turpin. Turp Allah i kafalë dhe në kafshe. Kafshe si kafalë turp. Devës. Ishim, para do vjetë, isha në Kajrov, një kod gjatë kamqene, e ardhë një delegacion prej Kosovës, një 50 vetë njërë të organizume, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n me vizitu Egipt. E në i zatëhetëm rasisht edhe ju shëqruëm o saj grupë. Pazët vete i shëtitëm ka, ka më shkua. Nek nina edhe i qumë të piramidat e fërraonit ati. Se që atje lipshin më shkua ta. Shumë për të nësë kishin qefë me qumë në gjamina më falë. E së kjo e fërraonit ku ka bon shirë ka laud gjellë dhe lalu kufër. A dhe shkua më të, të ato piramidit. E të ashe kishim një doktor profesor më neve ati, mjek specialist futëm hipni saj devas. Edhe shkuam um pe i them aty arabit saj, s'po folën arabishtun çmë sa marr. Se i u gabon kriu ta anglisht, u arta anglisht, ta amerikan ta dinnina. Un um po i them sa arab çaj kuma bon 20 pounds. 20 funta, 20 dollar. I qahu paraq çes. Voa yeah. vetë u gabon kriu ta 20 pounds. Ëh, edhe nejsë un po i them, "O diri, fol arab çun, po them arab çe ti sa." Mo ja, ja pruna atë kodin I shtrypin në vend të jatë DVD-ja Tha 20 dolar Thasht për shtrejnë be 20 dolar Një hyp me ndovec Për mu fotografua 20 dolar Thasht për shumë be shtrejnë Tha po kaj tjini Thasht unë jo Këtu shumë thasht I bënjë lëbelet Daj për të da shek Shtu anik një 15 dolar Pekala, hajt, hajt, hajt, sa 5 dolarë. <gjana> sa është me shumë anekne, për ju kërë, musliman anekne, sa 2 dolarë. Sa vesh <gjana> me him, <hipo>, klapë është drypë. 5, <gjana> 10, <gjana> <gjana> 2 dolarë. A da të anë him, ma habet nja. A da të kisht huj plët, turist. A për shetha këta hajvanat. <gjana> <gjana> që përështë ta shtrejnët është. Kjo devja jeme, Moralin e ka, matë matë se që ta hajvanat. Këse marbur kështu? Sa që ka të hajvanat që përshëohi që ta këtë në shkretin, zoll, këtë në rrësë piramidave, bëjë në zinat, a si leprat. Qaj, arapi, përmë, kjo devja jeme, që unë kam deve, që i ruj deve, që kërë duhet mu bashkua për bërtësim deve, për mu bashkua, paj që i të mashkullit në shpi në qebe, zbënëhët bashkë. Edhe, pa u konë larkë synit, që si shë e kërkush, zbënët bashkë. Me i ditë nahër që e kom që i pak diren, për du mi i pa, s'kënë të, të femëna. Kohër, thëtë bëjnë to, kohër e bënë shme këto. E këto, thëtë kanë moralin, më të mëtë, se që këti hajvanatit që përthu është i 20 dolar shtrejnë. <laughs> Allah i ka falë marë e hajvanit. Josika fal morre. Insanit si vjen morre, çiftatori ti si vjen morre me çumë bon konsullat grivën te Çernogor, atë që, edhe më thënë Çernogorve, fai di dusho i te, eva sve shtaje moje. Çe <laughs> ç'sto? Ha. A? A se këptova? Ha nevoj të më gjesh. Tupanalla. Çkan dolli u bokjo. Nona, njerzimi, nona po fak, s. S. S. e mbord njerëzimit, nona e mbord njerëzimit, e mbuluar në xhenet. Povim tek ne pat Shuajbi alayhi salatu wassalam, Hazrat Shuajbi. Ne patëm nën Shuajbi këtu, çaj çysh. Ogon Shuajbi pejgamberti a pe dashë këpast. Sallati bën sikuraj me vepra. Shuajbi alayhi salatu wassalam ka pas divaja. Është okë histori e jashtë, të mbijesh kur. Musa e ka bënë hizmet aty, kur i kanë kallçuar babazvet, i kanë thonë babaj vet, ka thonë shko ma tërni çat djalo pet. Pra masiko kaq sa si besnik i boni çat hizmetan i nena. Se o kaq çur delët, mos të përzihen me ato të tëqeshme. Musa i fort, kët çu bëti ka përzon me delët e veta, kur i kapoq toti fëm në het shpejt më don, më dal zotçi, mos më përzi e buragë, atë s'i të përzi, të mashkull e mashkull, pa folur don një fjalë, arrin atë. Sënë rira, atëherë musëa i, i përcoldi, atër shkuhen, ha, sa shpeta, ma të pëshin dalë, sa të s'kishin me dalë ato, mjetë po e arsyetuan, justifikuan, dalën e tyjnë e përbakti, të babën e kemi të raskapitur. Dhe më nështë ka kush me bo risk, a risk kemi bërçnila me leviz, atëherë shuajbi qëj dy vajzat që koni ma thyrë një atë musën e forë, që ka bohizmet, kër u takuan me musën, ato të dyat mbullume, vajzat e sh para 4000 trak... vjetë o burë mbulesa mbulume a tërë shkë bu alikum sëlam ka vend mërënda ka vend mërënda ka vend mërënda ka vend mërënda ka vend mërënda se pe kryu në mua kreha se në që të shkërë të djetët orë a i sësën Qëka ndodhë me, me këto vajzët tash kanarë të musa pëtlip baba janë. Baba po, qëka musa alej salatu e salami, përmërtum, beqarë, beqarë, edhe përshkën me një vend jabanëgji, ku se në gjithë. Qëka përjo thëtë vajzëve të shuajbit alej salatu e salam? Jo ju me hecë para me e me me kalëzua rrugën, se kërtë hecën ato para musës, ki beqare që, qëfar levizje ka, edhe dashërohet. Po e lënë anek njënët, këthët vajzëve jo rrini për masmejë. E une rrugës qatëllarë ke eci para. Nëse e gabojnë në djathpë, më gjuni gurin, jo me më folj. Nëse e gabojnë shmojtë, më gjuni gurin, këthëmë në djathpë, jo me folj. Pse? Sësi mashkulli se femënë, dhe mashkulli dashyruhët apo të samë shëllëshimë za ljubitet në zonët. Fade qashtua? Fade qashtua? Qesha që të në pëjmervesh? Vujja. Vujja bejtushi. Se, <fapt direct> të thamë kështu, mas jenështë rast i shtu, ka femnat e cilat qashtu e bëjnë në kodë pejgamberit, kë ishte kësi rast, pra ndhej Allahu Gjelle Gjelalu hu në Kurani Kerim sua, te bërrejne, te i kanësua, ola të bërrejnë, të bërrujnë gjahilijeti l'ula. Ose, mas dhilnja dhe karne fi bujuti kunënë, Ola, fëmë në gravet Resulullahit, a.s.m., rinjën e përshpjate juja, ola, të bërrejnë e të bërrejnë gjëllë gjahiljetu l'ula. E mës dilni, si kur ato që daqshin të zbuluat në gjahiljetit parë. Pëse qëfar daqshin? Daqshin dhe heqshin dhe vinshin halë kanë komë këtu. Halë kanë komë, qëta që kanë qëllu fëmë në tonë e këmpashit, dhe që kanë duhu halë kanë komë, edhe me dit me trik, trak, trik, trik, me thuj e komën trik trak ai ti diçonit kupenin tretuar trik trak pidriçonit pes o ka zonin pe andrinin atje tiçonit trik traket që po ecën me dal çka ke këto trik trake me këtyr primran da diçonit po del tek shikua kushon ke trik trakin fa yat ma alladhi fi qalbihi marad dashuro, dhonaj, qion, prishu, shuaj, bit, Musa, salatu, e dh dashurot don që është i prishur në zemër ose ngacmon vajzave të chuajbit kështu Musa alayhi salatu vesselamu ka thonë et çetash kryç është çka që e kaluit moralin Musa rrini mas meje mësë folni, gjuni me gurë, këta është rëmëj rrugën, si të jam gjatë, unë këthejmë që mësitë, ka që mësim të madhë, e kamëritua, kërë është këtër me e medionën, për qëtën e vajzëve i martu me që ka të shvajbit e mbuluar, kërë është këtër e të ne, e kamëritua me folën, me, me Allahun gjallë gjelalu, ve kellë me Allahun musat e klima. Shikorobi këm ngritet, me, në, në qëfar pejdestale shkanë Duh. E treta ka thënë pejgamberi Allahu xhalle Gjell xhelalu kinë ndëgju Sulejmani alayhis salatu Sulejman. wassalam. Sulejmani 100 grad, 80 grad, 70 grad, transmetime të lloj-llojshme, kaq si 70 80 deri në 100 grad ka pas. Sulejmani alayhis salatu wassalam kumandir ushtrie pejgamberi Allahu xhalle Gjell xhelalu e ka dhënë gjuhën e kët kafshëve të shpenzave që edhe pejgamberi ka pas të kjef me i ditë që ato gjumë mirë po masi Sulejmani mi ka ditë unë së podu mi konkuruë mësë me gjelëzuë Sulejmani të Resulullahi sallallahu aleyhi sallam se Sulejmani ka lipë dishkapi Allahu që zdo ta ketë që tërkush mas me jeja Allah atër pejgamberi që atë lipë më që atë kërkes nuk e kabon aleyhi sallatu a salam që ka ndodhë me Sulejmanin? ka qërë një mbretmesh në Jemen të kombi sebe emnin Belkisë Berkisja, bashk me popullin e vetë, për po i bëjë një badet dilit, për po i bëjë në sejtë dhe dilit. Shpenza është mërzit për më këtë sejtë dhe të mbrapsht. Hudhudi. Sulejmoni ka bo me gjlisë, ka thonë, kuë kam hudhudin, atë shpenze, një loj zogu, shpenze, e hem një hudhud, ka thonë, ja ka me martë me doni lajmë që i ka mërë syetua mungesën e vetë, ja ka me bo a za apër andë. Se komandantë, Komand... Sulejmanit ka qenë komandant i njerëzve, i dreçnive, gjinve. Gjindë kanë bo dhe mazë vdekje Sulejmanit punë, shkë kërdu i ka mytë të i punu e një vjetë, edhe pse Allah i ka denu e që shto se bepi në të adinë që kur gjonës dinë prej më shiftësiz Allahut, se me pas ditë Sulejmanit të su suni kishin e nëjmë, goma Sulejmanit me shtak i vdekë, kur ka nejnë një më të potë, shkë kërdu i janë të punu për i drosë Sulejmanit a.s. Atje për iboni badet dil, kur ka ardhë hudhudit. Kuj e kënë, thëtë filan vendin, op, po qartët hudhudit pë i notit, po qartët, për iboni shi një badet dilit, Suleimanë, jo Allahot, gjallë gjelalu, shka dili, një letër, kap, et qëja shpet, kërë ashe, innehu min Suleimanën, ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Qka për i shkruën, a ju për iboni shi të ibadet dilit, jo Allahot, ja kini mu këtu, ja kini me për akush jam atë firmule mjërë parlamentin e Belkises, o parlament, shkallë të bajnë. Ata së në gëzënë me thyrë, ti që shtuash mëret nesha janë, princeza janë. Dhe të unë të këm, në kënë, për tonë kurskëm juveçkimi për vëndiman nikni mirë po ju kalzohet mbretënia janë të fortë fortë si të hinë një popël, kreta në popull na shkatrojn kretan nikni kanë një kamulë ti më skuqe pallati i Sulejmanit kjo histori shumë e lezetshme është për shkurt për shkëm na pse kemi një qëllim të caktuar në këtë histori kur vjen bilkisi atësh në pallatin e Sulejmanit kreti shtruan pallati sikur që do të shtrohet prishtina me granit te kimës a <laughs> do bilkisi apeçon fustanin se pido këtçi ka u Peqojnë fustonin, a i ka boj badet dilit, a fustonin e gjatë. Muslimon ka jemi Ramazanin pagjenon, namazin pe fal, fustonin e shkurt. E katërta, Tereza. Tereza se e ka në parë di kush flokët sa ke gjatë. A i ka në parë di kush flokët? Asa ja zburë i se ka parë së so, se kënë në mërtume. Më Vëqë papa një pas të pa. Flonë këtë në mëtë. E ka vëkua, të dinë në gjëhnam jenë. Edhe shka ndodhër, kjo në në kuptonë që Biblia i në gjili u rëdhënon femna fe të jetën buluar. Zati të shikoni Biblien si pas bërnabës, bërnabës, është dhe në gjuhën shqipe, tregon 45 e kusur ajete të si Barnabos të Ungjilit sipas Barnabos tregon ngjordin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mirëpopse tregon Ungjili sipas Barnabos këtë lidhje atëherë këtë kanë Ungjilat Johana, Mateu, Marku si këto e kanë bu bon haram kush e lexon Barnabon është haram, haram. kisha mallkon pse fokazën dhërat e vërteta Barnaba ngjoll shipën në Prishtinë ësti për gjashtë vite është atë kam unë është për nda falas ata e dini pse është për nda nëse libra Dështë të me thonë, hava e mbulume, që këtë e shuajbit, të mbulume. Belkis. Belkisia pagane, fuston gjate. Qëta është një në prizren një femërës, një femëni ka thonë, të na, ka bo një fuston. Ajo ka dashtë me, me manalt, ajo rëba qepse. Jo jo ka thonë ma qëtë eri poshtë, jo po qështu moda një këni. Ka thonë, unë jëmë sërbe. Ska modheshë. Qëshirë atë, unë jam serbe, do më tëmë pedofës dhe një një nga. Me të kopë, me të plasë. E mm. tonë atë qëta është verës, pëllipi me, me konveshdimën. Se dhe një të të shkëmë qësë një një nështë. Plus i qohëm pakë, se, se, se shumë i gjatë pëdukët. Havan gjenet e mbulume, Belkis janë jetën paganet saj, pas të jenë bu musliman. Qikët e shuajbi, Tereza e mbulume, kërkush, Motra venderit që ju thënë që ty në motra kalugjericave, mërgeshave, të kërkush të logët që është e, sepse ingjili i ka urdu më mbulua, edhe kur an i gratë tonë e na e mbulov, na ka urdu më mbulua, muslimat s'jen në gjendje, e me këtan për e mbulin fund fjallin. Një shoki jemi një gjëmatli ati në Prizrenë më tha, unë shumë foli për mbullesën, shumë foli, për namazin foli shumë, edhe kunder duhanit foli shumë, edhe pare për më ndërtu e gjami e lupi shumë. Edhe këto e lupi shumë. Ajë shoki gjëmatli së tenë tha, brehoqë, gryëjme së pëmbullot, së pëmbullot, së e pesë vakëti, gryës pëmbullot, vajëz e mburu, gryës pëmbullot, Tha një ditë kam brëmë vendim me të pydishka, ha? Tha abonu më mbulu më përgruër, së ashtë mbulu e jetit përgruër. <laughs> salamu alaikum vërë amëtullahi vërë. Shifëm inshallah nesër kusha interesuam në? Berë. Berë. Berë në shumë. Abonu ala.